Thank you. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummiyin wa kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidul majid wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika Wa ala azwajini wa zurriyatih Kama barakta ala al-Ibrahim Innaka hamidul majid Islamin yang dirahmati Allah Dan Bila sebut selawat Satu benda yang bagus Yang kita kena belajar daripada syiah Orang syiah banyak selawat Pula perasan orang syiah Setiap kali mereka cakap Ataupun buat sebarang ucapan Mereka akan berselawat kepada Nabi dan juga Keluarga Rasulullah SAW Itu itu satu benda yang bagus Yang mana kita kena belajar daripada Syiah Tapi Syiah selawat Kebiasaannya dia tak sebut azwaj Orang Syiah jarang kalau dia nak sebut selawat Dia, dia jarang sebut waala wa Sebab pada Syiah Ada di kalangan isteri Nabi yang tak baik Sebab tu dia akan sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad sahaja Tapi tak kisah Yang penting, bukan tak kisah, benda tu besar Tidak mengiktiraf isteri Nabi satu kesalahan yang besar Semua yang penting kita kena banyakkan selawat Benda yang kita kena belajar daripada syi'ah Satu benda yang bagus Bila tentang kalau perasan orang syi'ah Setiap kali dia bercakap, dia akan berselawat Dia nak mula ucapan kerja Dia akan mula dengan selawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man sallaya alayya salatan sallallahu alaihi biha ashar sesiapa yang selawat ke atas aku sekali Allah ganti dengan selawat ke atasnya 10 kali dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bakhidun man idza dhukirtu induhu indahu wa lam ysolli alayya orang-orang yang nama aku disebutkan dia dengar nama aku tetapi dia tidak berselawat ke atas aku atau orang itu adalah bakhil, kedekut. Kita nak banyakkan selawat Kita sambung kuliah Yang kita tinggal daripada bulan Ramadan dahulu. Kisah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Kita dah habis cerita Abu Bakar, Omar, Uthman dan cerita Ali Dan cerita Ali pun Macam cerita Uthman Dan juga Omar Cerita yang dramatik Kalau kita masih ingat di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Uhud, bukit bergoncang. Maka Nabi kata, "Mahlan ya Uhud, berhenti, sabar ya Uhud. Fa inna alayka kana allathee berada di atas Uhud ini adalah Nabi, wasiddiq, wa syahidan." Yang berada di atas bukit Uhud adalah Nabi, Siddiq Abu Bakar, Syahidan. Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Ali juga syahid. Isbu Ali juga dalam hadis yang kita akan jumpa nabi juga sebut perihal tentang kematian Ali radhiyallahu anhu. Muslimi yang dimuliakan Ali radhiyallahu anhu anak kepada Abu Talib menetap di rumah yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi selepas kematian datuknya Abdul Muttalib Nabi tinggal dengan Abu Talib dan Ali juga menetap di rumah yang sama Cuma perbezaan umur antara Ali dengan Nabi SAW jauh. Perbezaan lebih hampir 30 tahun. Sebab ketika Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul umur Nabi 40 tahun, pada ketika itu Ali baru 9 ataupun 11 tahun. Beza 30 tahun. Tapi mereka membesar di rumah yang sama. Antara Ali bin Abi Talib dan Nabi SAW. Ada di kalangan penulis-penulis sirah Dan ada juga di kalangan sahabat Mereka sebut bahawa Ali adalah orang pertama yang masuk Islam Ibnu Abbas Sebahagian riwayat daripada Ibnu Abbas sebut benda yang sama Semua kalau kita baca buku-buku sejarah Melayu Dia muda, dia bahagi siap-siap Perempuan pertama masuk Islam Khadijah Lelaki pertama Abu Bakr Orang pemuda pertama Zaid bin Harita Budak-budak pertama Ali bin Abi Talib tapi ada perbezaan pandangan di kalangan ulama sirah. Siapa yang pertama masuk Islam? Pertama sekali, hampir kesemua mereka bersepakat bahawa orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah. Khadijah orang pertama. Dan kita baca dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam balik selepas terima wahyu, pertama sekali Nabi beritahu kepada Khadijah. Dia orang first. Dan orang kedua, mereka berbeza pandangan. Ada yang kata Ali ada yang kata Abu Bak dan ada yang kata Zaid bin Haritha. Zaid, anak angkat Nabi SAW. Tinggal di rumah Nabi SAW. Ali, anak sedara yang duduk dengan Nabi. Tinggal di rumah Nabi SAW. Abu Bak adalah orang yang rapat dengan Nabi. Jadi ada perbezaan pandangan. Tuan-tuan, perbezaan pandangan ini tidak mencerminkan siapa syiah dan siapa sunnah. Ada sebahagian daripada penulis-penulis Sunni begitu keras dalam bab ni. Jika sebut siapa yang kata Ali Abu Bakar Islam lebih awal daripada Ali, mereka itu Syiah. Ataupun siapa yang kata Ali lebih awal, dia Syiah. Kita kita tak ada kena mengenal dengan perbezaan itu. Bahkan ulama berbeza pandangan. Siapa di antara kedua-dua khalifah ini yang mula-mula memeluk Islam? Tapi orang pertama yang solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan riwayat menunjukkan Ali. Ali orang pertama yang salat dengan Nabi Cuma masuk Islam, ada beza pandangan Jadi kalau orang tanya siapa yang masuk Islam Mula-mula, perempuan Khadijah Mula-mula Nabi lah, lepas tu Khadijah Kemudian, ada Tiga nama yang ulama berbeza pandangan Sama ada Zaid bin Harithah Ali bin Abi Talib Ataupun Abu Bakar, Abdullah bin Abi Qahafah Apabila Ali masuk Islam Dia masuk Islam awal Kemudian 9 atau 11 tahun dan Ali ni, ada sebahagian riwayat menggelarkan dia sebagai karamallahu wajah. Wajah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab dia tak pernah sembah berhala. Walaupun riwayat yang sandarkan perkataan itu kepada Nabi Ba'if. Tapi, hakikatnya Ali dia tak pernah sembah berhala. Bersama dengan Nabi SAW. Bahkan ada riwayat juga sebut Abu Bakar tak pernah sembah berhala juga. Tapi, berkaitan dengan Ali, dia juga tak pernah sembah berhala. Dan Nabi SAW, setelah menjadi Rasul, setiap kali Nabi keluar, setiap kali Nabi keluar untuk tinggalkan Madinah, Nabi pergi perang dan sebagainya, kebiasaannya Nabi akan tinggal Ali untuk menjaga Madinah. Salifah, tinggalkan Ali untuk berada di Madinah. Dalam peristiwa Perang Tabuk, bila Nabi keluar Perang Tabuk, ada di kalangan orang, Nabi Nabi tinggalkan Ali Ali duduk di Madinah, Nabi keluar beberapa orang Ada dua pilihan, sama ada Nabi keluar ataupun duduk Akhirnya Nabi fikir dan Nabi keluar Maka bila Nabi keluar Ada di kalangan orang yang pada ketika tu, Mereka kata Mungkin ada benda yang ada dekat Ali ni yang Nabi tak suka Jadi sebab tu Nabi tinggal Ali Nabi keluar Sebab apa Nabi tak bawa Ali sekali Mungkin ada benda yang Nabi tak suka Maka bila Ali duduk di Madinah dia dengar cerita. Bila dia dengar cerita dia pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali tanya kepada Nabi betul ke eh, ada benda yang Nabi tak suka yang ada dekat dia sehingga menyebabkan Nabi tinggalkan dia dekat Madinah tak bawa dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Alaturi antakuna bimanzilati Harun min Musa. Nabi kata tak maukah hang kalau hang ini menjadi berada di dalam kedudukan Harun kepada Musa? Harun apabila Musa keluar, Harun ditinggalkan untuk jaga Bani Israel. Maka Nabi katakan Ali tak hang tak maukah kalau hang ini berada di kedudukan Harun kepada Musa? Inna Allah yaqulun nabiyya ba'di, melainkan selepas aku tak ada nabi. Maka lebih daripada itu kedudukan Ali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti kedudukan Harun dengan Musa. Ka Ali kita kalau macam tu tak apa, tengok balik. Kita setuju. Bahkan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kelebihan dan fadilat Ali. Banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi nak hantar orang untuk jadi qadi, Nabi hantar Ali. Ketika Ali masih muda. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sahih kemudian Nabi SAW bila hantar Ali jadi qadi Nabi hantar Ali ke Yaman Untuk jadi qadi sesempoh masa sekejap Ali kata innishab aqdi bainhum wala adri mal qada Ali kata aku ni sekadar budak muda orang muda tuan masa Islam datang Ali umur 9 tahun 13 tahun selepas tu Ali baru umur awal 20-an maka Nabi hantar Ali untuk jadi qadi dalam keadaan ramai sahabat-sahabat yang hebat. Abu Bakar hebat pada ketika itu ada di situ, Umar sahabat yang hebat dan sebagainya, tapi Nabi pilih untuk hantar Ali. Ali kata inni sya aqdi bainhum wala adri mal Ya Rasulullah, aku ni sekadar anak muda yang aku tak tahu qada tu apa. Bagaimana mungkin aku nak menjadi qadi di antara manusia? Maka bila Nabi dengar Nabi doa, Allahumma di qalbah wa lisanah ya allah ehdi qalbahu berilah petunjuk kepada hati dia dan juga thabbit lisanah kekalkanlah lisan ataupun lidah ali maka ali kata selepas tu fama syakaktu ba'da fi qada' bainan ali kata selepas itu aku tak pernah tashkik tak pernah ada syak dalam jiwa aku berkaitan dengan qada semua yang dia buat alhamdulillah tepat Tuan, tuan Ali ni dikenali sehingga zaman Omar Al-Khattab. Omar kalau ada masalah, Omar tanya kepada Ali. Omar tanya hukum kepada Ali. Dan sebahagian riwayat diceritakan ceritakan, Omar pernah satu ketika dia puasa sunat. Omar puasa sunat lalu, dia bersama dengan hamba dia. Di waktu siang. Omar tanya dekat sahabat, apa aku nak buat? Apa hukuman bagi kesalahan aku? Sahabat ramai-ramai marah Omar. Ni benda yang salah, tak boleh buat. Kalau Omar tanya dekat Ali, apa aku nak buat? Ali kata, jikta halalan. Anda buat apa sebab benda yang hamba ni halal. Puasa sunat, batalkan puasa sunat bersama dengan hamba. Ali kata, jikta halal. Benda tu halal tak payah buat apa. Kau Umar dengar, kata itu Betul. Bahkan ketika Umar Al-Khattab nak keluar perang, Umar tanya Ali. Umar nak keluar perang, dia tanya Ali, patut tak aku keluar? Dalam sebahagian peperangan, Ali kata tak payah, tak payah keluar. Sebab kalau Umar Khalifah keluar Kalau Umar mati Ditaklirkan Umar mati Tidak ada siapa akan mengganti kami jadi Khalifah Tapi kalau ditaklirkan Umar tak keluar Dan kita kalah perang Kita boleh rancang strategi dan keluar perang Sekali lagi dan tuan hubungan yang baik Walaupun Syiah cuba burukkan Penulis-penulis Syiah mereka cuba sebut Bahawa ada masalah antara Ali dan juga Umar Tapi hubungan antara Ali dan Umar baik Umar kazi Ali sebagai qadi di zaman Omar Omar terima keputusan Ali Bahkan orang kata, Ali ni peguam pertama dalam Islam Orang Islam, dok anggap tak boleh pertahankan orang salah Ali adalah orang pertama yang pertahankan orang salah Konsep Perbuatan Ali mengajar kita bahawa sama ada orang tu salah Ataupun orang tu betul, dia mesti diberikan adilan Dalam kes perempuan gila yang ditangkap berzina Khalifah nak jatuhkan hukuman kalau Ali kata tak boleh, dia ni gila Hukuman tu ditangguhkan Tuan-tuan, berzina, memang dia berzina Tapi dalam bab keadilan Ali mengajar kita bahawa Tak boleh hukum orang, melainkan mesti dia adili Sampai hari ini ada masalah Ada orang kata tak boleh Jadi perguang kepada orang salah, siapa kata tak boleh Ali orang pertama jadi perguang Pertahankan orang salah Sebab al-ada'alah Kan dia mengajar konsep dan Ali juga dikenali sebagai seorang sahabat yang bijak Cerdik Dia pernah sebut Saluni an kitabillah Laisa min, min ayatin Illa waqad ariftu bilailin unzilat au binaha Fi sahlin au fi jabalin kumpul para sahabat Dia kata saluni an kitabillah Tanyalah kepada aku tentang kitab Allah Al-Quran Falaisha min ayat, tak ada satu ayat pun di dalam al-Quran yang aku tak tahu, iaitu turun pada waktu malam ataupun siang. Turun di lembah ataupun di bukit, melainkan aku tahu semua. Hebatnya ilmu Ali. Ada hadis dalam Sunan Tirmizi, "Ana madinatul ilm wa Ali babuha." Aku adalah bandar kepada ilmu dan Ali adalah pintu. Hendak hadis itu palsu. Walaupun disebutkan oleh Tirmizi lebih hadis itu palsu. Tapi ilmu Ali, ilmu tinggi. Seorang sahabat yang berilmu. Kau dia duduk dengan sahabat, belajar. Ada orang tanya ke Ali, Pasti faham banyak sampaikan hadis. Ali kata, hampa duduk dekat Nabi. Hmpa tanya hadis, baru Nabi cakap. Aku duduk kat hadis, kalau aku tanya, Nabi cakap. dia pun Nabi cakap. Jadi sebab tu Ali banyak riwayatkan hadis. Hubungan yang baik dengan Nabi SAW. Tentu ada Ali sifat. Ulama sebutkan Ali ni orang yang aslam, botak kepala. Dia tak ada rambut. Janggut, janggut dia banyak. Sehingga sebahagian sahabat sebut siapa tengok Ali daripada belakang nampak janggut dia. Orang tengok dari belakang nampak janggut dia sebab janggut dia banyak. Aslam, kepala dia botak tak ada rambut. Dan Ali menjadi khalifah pada tahun 35 Hijrah selepas kematian Uthman bin Affan. Kita dah sebut dulu apa berlaku semasa kematian Osman Di mana khawarish Puak-puak Khawarish yang menganggap orang lain kafir Mereka buat konspirasi untuk bunuh Osman Khawarish yang duduk dekat Mesir Mereka tak suka dasar Osman yang mana Osman tolong banyak keluarga dia Bukan tolong, Osman lantik Pemimpin-pemimpin di kalangan ahli keluarga dia Mereka sampai surat palsu Surat palsu sampai kepada orang Mesir yang katakan bahawa Osman arah mereka untuk bunuh Muhammad bin Abu Bakar Pemimpin orang Mesir Kita sebut dulu anak berada Abu Bakar Kata sampai berita kata Osman suruh bunuh Muhammad bin Abu Bakar Lalu mereka datang sekepung Osman Osman berada di Madinah Tuan-tuan, Osman ada hubungan yang baik dengan Muawiyah dan juga Aisyah Aisyah duduk di Mekah Muawiyah duduk di Syam Osman hantar Muawiyah bawa tentera Buat pos, buat pangkalan di Syam Syam tu meliputi kawasan uh, Syria, Palestin, Jordan Kawasan hujung, Syam Jadi, bila Muawiyah dah keluar Aisyah duduk di Mekah Orang-orang jahat daripada Mesir ni Datang kepuk Osman, mereka nak bunuh Osman Dan pada ketika tu Kisah yang kita dah sebut dulu Mereka datang buat bagi pilihan kepada Osman Nak tak jawatan Ataupun nak jalankan kisah Ataupun nak perang Usman tolak tiga-tiga Usman kata kalau nak letak jawatan Aku tak boleh tanggalkan baju yang Allah pakaikan kepada aku Adapun untuk jalankan kisah Dua khalifah sebelum aku Abu Bakar dan Umar Mereka juga hukum orang dengan hukuman bunuh Mereka tak dikenakan kisah Aku tak boleh buat kisah dia Tapi kalau kata perang Aku tak mahu aku menjadi sebab mengalirkan darah Muslimin. Usman tak mau perang Tentuan tuan, -tuan tanya sahabat ada Osman tanya kepada Sebagai sahabat yang duduk dekat dia, apa kita nak buat Sahabat kata ada tiga pilihan Pertama, kita Pakai pakaian ihram, kita pergi umrah Mereka tak boleh bunuh kita kalau kita pergi umrah Kata Osman, tak Mereka ni orang yang tak meti hukum Kalau kita pergi umrah Sekalipun takkan selesai masalah, mereka bunuh juga Sahabat bagi pilihan Yang kedua, kita keluar, kita pergi ke Syam Gabung dengan Muawiyah Duduk dengan tentera Muawiyah Osman kata kalau aku buat macam tu nanti orang akan kata bahawa Osman pemerintah yang lari. Musuh kalau dapat tahu maka akan kata aku pemerintah yang lemah. Maka sahabat kata pilihan yang ketiga kita keluar perang. Hatta yakdiyallahu bailana wa bainahum. Sehingga Allah tentukan siapa di antara kita yang akan menang. Osman kata yang tu aku tak mau. Aku tak mau menjadi sebab oleh kerana aku mengalirnya darah muslimin. Akhirnya Osman memilih untuk jadi bulan. Tuan-tuan, bila Osman dibunuh Nah itu kita berhenti dekat tu ni sambungan cerita eh? Bila Osman dibunuh, tahun 35 Hijrah Ali dilantik jadi khalifah Ali dilantik jadi khalifah Umat Islam pada ketika tu berpecah Dan betul kata-kata Osman -kata Bila dia nak mati, dia nak dibunuh Dia kata, kalau Abah bunuh aku La tuhabu abadan Wa la tusallu ma'an abadan Wa la tujahidu ma'an abadan Kata Azman, kalau hampa bunuh aku, hampa takkan berkasih sayang selama-lamanya. Hampa takkan solat bersama selama-lamanya. Dan hampa takkan keluar berperang bersama-sama. Lepas Azman bunuh sebab pecah umat Islam. Ada puak yang duduk dengan Ali. Orang yang bunuh Azman bergabung duduk dengan Ali. Bila Aisyah yang duduk dekat Mekah tahu cerita, Aisyah di Madinah, dia tahu cerita, maka Aisyah pun dia pergi haji deklar dia pergi, pergi umrah pergi ke Mekah. Muawiyah di Syam dapat cerita yang Uthman dibunuh. Isma dengan Muawiyah dia beradik. Muawiyah dia ada tentera dia di Syam, tentera yang Uthman sendiri hantar. Tonton, Uthman dia sendiri hantar tentera. Kan tentera dia nak buat bodoh eh, Bila dia kena bunuh. Maka di Muawiyah, Muawiyah di, di Syam Muawiyah siapkan tentera untuk masuk balik-balik balik mempertahankan Uthman. Berpecah umat Islam. Bila Ali dapat tahu cerita Ali ajar orang Madinah Untuk bersama dengan dia Untuk peace talk kemarahan tentera Muawiyah Di Syam Walaupun sebahagian ulama Sejarah berbeza pandangan dalam bab ini Cuma orang kata Muawiyah di Syam desak Ali Mesti tangkap pembunuh Osman Kenapa yang bunuh Osman? Saudan dan Ruman kita sebut dulu Orang-orang kulit hitam Saudan dan Ruman dia yang bunuh Osman Komplikasi, uh, komplot besar untuk bunuh Osman Maka Muawiyah dia minta Dekat Ali mesti tuntut bela Khalifah dibunuh. Dan kami ni tentera yang dilantik oleh Khalifah. Kami keluar ke Syam. Maka bila kami balik, kami nak pertahankan Khalifah. Yang telah dibunuh. Ali kata tak boleh. Sebab orang yang bunuh tu, lepas bunuh Osman, masuk duduk dalam gen Ali. Satu grup dengan Ali. Jadi tak boleh tutup bela. Maka Muawiyah siapkan tentera dia di Syam. Ada provokasi dan sebagainya. Ali nak keluar. Lalu Ali minta orang Madinah ikut dia tentang dalam al-bidayah wa nihayah Ibnu Kathir sebut antara orang yang alim minta adalah Ibnu Umar Abdullah bin Umar maksudnya dia duduk di Madinah minta ikut dia Abdullah bin Umar kata aku tak mau keluar perang aku hanya akan keluar ke tempat yang orang Madinah keluar saja pada ketika tu orang Madinah pergi ke Mekah haji ataupun umrah pada ketika tu bulan Ramadhan ketika tu mereka keluar Ibnu Umar ikut Aisyah pergi ke Mekah dia tak dia tak dia tak ikut untuk keluar perang dengan Ali Selepas itu, orang duduk di Mekah, banyak cerita yang berlaku Orang ingin mempertahankan Osman, berlaku kumpulan di orang Islam Ini ini pun satu masalah juga Ada orang kata siapa berkumpul buat demonstrasi yang tukar waris yang pandangan tu tak tepat Siapa mula-mula orang berkumpul? Di Mekah berlaku kumpulan begitu Kumpulan yang diketuai oleh Aisyah sendiri Satu kumpulan yang bertindak mendesak pemerintah berlaku di Mekah apa kita tiba-tiba buat hukum siapa berkumpul desak pemerintah itu khawarish. Mungkin ya, ada ulama yang berpandangan siapa yang kumpul desak pemerintah ini dianggap keluar menentang pemerintah. Fatwa itu mungkin dikeluarkan kerana suasana. Selepas berlakunya perang Jamal antara Ali dan juga Aisyah, mungkin jadi ulama nak tutup pintu kerosakan, mereka keluarkan fatwa itu. Tapi kita tak boleh hukum mutlak siapa yang kumpul ramai-ramai atas tujuan desak pemerintah mereka kawarish tak boleh sebab di antara petam, kumpulan pertama yang berkumpul diketuai oleh Aisyah di Mekah Bahkan kalau tengok dalam al-bidaya wal-nihaya disebutkan Aisyah bukhutbah dia, dia kumpul orang di Mekah dan dia cakap dia cerita kita tuntut bela dan sebagainya tentulah pada ketika itu ada orang yang bersama dengan Ali Talhah dan juga Zubair Talhah dengan Zubair duduk di Kufah Bai'ah dengan Ali Kemudian mereka pergi ke Mekah Pergi bersama dengan Aisyah ke Mekah Duduk di Ma di, di Mekah Dan setahun selepas Ali jadi khalifah Tahun 36 Berlaku Perang Jamal Kalau nak cerita tentang Perang Jamal, lain kali kita cerita Apa yang berlaku dalam Perang Jamal dan sebagainya Antara kumpulan Ali dengan kumpulan Aisyah Dan dalam peperangan itu Talhaf dan juga Zubair Dua-dua meninggal dunia Dua sahabat yang besar dalam sebahagian riwayat, dia bahawa tentera Ali, tentera yang bersama dengan Ali, Syiah dan Khawarij seronok. Ali marah mereka. Tak boleh kamu berseronok setelah kamu mengalirkan darah dua orang sahabat yang bersama dengan Nabi SAW, Talhah dan Zubair. Mereka dibunuh dalam perang. Setahun lepas tu, Ali lepas habis selesai urusan di Baghdad, Ali pergi ke Syam untuk berperang dengan Mu'awiyah. Bukan untuk berperang, tapi peperangan ni terjadi... Ada banyak sebab di sebalik peperangan tu Maka dalam peperangan tu Akhirnya tahakum Tahkim Ataupun Ali dan Muawiyah Sama-sama bersetuju untuk Genjatan senjata, sepakat Maka mereka menghantar dua orang penting Dalam tentera Ali antar Abu Musa Al-Ash'ari Sahabat, mewakili Ali Muawiyah antar Amr bin Al-As Sahabat juga mewakili Muawiyah Maka mereka berdua berbincang Tuan, ini dua figura besar. Abu Musa Al-Ash'ari dengan Amru bin Al-As. Dua orang sahabat yang mewakili dua kumpulan besar umat Islam. Bincang untuk damai dan. maka dalam perang sifin. Seorang sahabat yang juga hebat. yang Seorang sahabat yang Ali sayang. Ammar bin Diasa. Mati dibunuh. Dalam perang sifin. Dan mereka berbincang. Itu yang berlaku ketika perang ketika perang Siffin tahun 37 lepas habis perang Siffin lepas habis perang Siffin selesai majlis tahkim dan sebagainya maka pengikut Ali berpecah ada di kalangan pengikut Ali yang kata Ali salah tak boleh berdamai dengan Muawiyah lalu mereka keluar daripada pengikut Ali mereka jadi Khawarij ada orang yang kekal dan Timbul pada ketika itu idea di mana Ali tak mungkin salah. Dan Ali adalah khalifah yang benar. Abu Bakar dan Omar dulu rampas kuasa daripada Ali. Mereka ni dinamakan Syiah Dan Jumhur pada ketika itu, Ahli Sunnah pada ketika itu juga sokong Ali sebagai khalifah. Maka selepas itu, orang orang penting yang ada adalah tiga orang. Yang penting, yang menjadi sumber kekuatan Umat Islam, tiga orang yang memimpin kesemua Umat Islam pada ketika itu, Ali di Kufah, Muawiyah di Syam dan juga Amr bin Al As, panglima Muawiyah, tiga orang penting. Gang Khawarish pada ketika itu mereka di Mekah Gang Khawarish. Mereka kumpul di Mekah tiga orang lelaki di kalangan Khawarish, Abdul Rahman ibn Muljam dengan Al Barq bin Abdullah Al Tamimi dengan Amr ben Bukail Al-Tamimi Tiga orang ni Mereka duduk pada tahun 40 Hijrah Mereka duduk di Mekah mau bincang Tiga-tiga orang ni kata Kami tiga orang akan bunuh Tiga orang yang paling penting Di kalangan orang Islam Supaya hilang pengaruh mereka Di kalangan umat Islam Sebab tiga, -tiga orang Khawarij ni kata tak boleh Sebab Sebab tiga manusia ni Buat hukum sendiri Ali Muawiyah Dan juga Amr bin Al-As Mereka tak hukum dengan hukum Allah Tentuan waris ni, perangai dia memang buruk Dia kata semua orang sesat Sebab apa Ali sesat? Sebab Ali berdamai dengan Muawiyah Sebab apa Muawiyah sesat? Muawiyah sesat sebab Muawiyah keluar berperang dengan Ali Sebab apa Aisyah sesat? Aisyah sesat Sebab Aisyah keluar berperang dengan Ali Semua sesat Maka tiga orang lelaki ni Mereka ni ahli ibadah Mereka bersepakat untuk jatuhkan Tiga pemimpin utama Islam pada ketika itu Abdul Rahman Ibn Muljam Dia kata Aku akan bunuh Ali Abdul Rahman ibn Muljam Dan orang yang kedua, Al-Baq bin Abdullah At-Tamimi. Dia kata, aku akan bunuh Muawiyah. Orang yang ketiga, Amr bin Bukair At-Tamimi. Dia kata, aku akan bunuh Amr bin Al-As. Mereka duduk di Mekah tiga orang. Sepakat. Ta'a hada, ta'a qada. Mereka setuju dan bersepakat untuk ketiga-tiga mereka nak dibunuh tiga orang ni. tuan pada 17 Ramadhan, mereka keluar menuju ke tempat masing-masing. Abdul Rahman Ibn Muljam Dia mai ke Kufah untuk bunuh Ali Bila Abdul Rahman Ibn Muljam sampai ke Kufah? Dia ni daripada keturunan Muradi Ada orang Muradi yang dia tahu cerita Datang kepada Ali, cerita dekat Ali Abdul Rahman Ibn Muljam ni datang ke Kufah nak bunuh Ada orang di kalangan Muradi nak datang ke Kufah nak bunuh kau Ali bila dengar perkataan tu, Ali kata Inna likulli malakan yahfadahu Ali kata untuk setiap seorang di kalangan manusia ada dua malaikat yang jaga dia Fima lam yaqdir di atas benda-benda yang kita tak mampu ada dua malaikat yang jaga kita Fa jaa al qadar khalaya bainahu wa bainan Kata Ali tetapi apabila datang takdir Allah maka kedua-dua mereka akan meninggalkan orang tu dan tuan Ali relax. Bila orang kata, ni orang nak bunuh Khalifah. Ali kata, setiap seorang di antara kita ada dua malaikat yang jaga dia. Apabila, Ja'al Qadr, apabila tetap ketentuan Allah yang mana seseorang itu akan akan mati. Maka pada ketika itu, kata Ali, orang akan berpecah meninggal. Lila. Dua malaikat ni akan berpecah meninggalkan manusia. Khadaya <kali -kali> bainahu wa bainahu. Tuan-tuan, Nabi beritahu tentang kematian Ali. Dalam hadis yang Al-Bani hukum sebagai sahih Nabi SAW hari, Nabi tanya kepada Ali Atadri man ashqal awwalina wal akhiri Nabi tanya ke Ali Tahu tak siapa orang yang paling celaka Di kalangan orang awal dan orang hujung Nabi kata wa Allah dan Rasulnya lagi tahu Lebih tahu Kata Nabi "Asqal awwalina Akhirun naqah Orang yang paling celaka di kalangan umat terdahulu, akhirun naqah, orang yang telah membunuh naqah binatang. Binatang yang Allah utus unta kaum Nabi Saleh. Allah sebut dalam suratul araf wa ila Thamud aqahum Saleh. Allah utuskan kepada tamud Nabi Nabi Saleh. Dan diceritakan, ja'at ja'atkum bayyinatum mir rabbikum hadhihi laqatullah lakum ayah. Allah berikan kepada mereka ayat petanda ini adalah naqah binatang yang Allah bagi unta yang Allah utuskan kepada mereka fadzruha takul fi ardillah wala bisu'in fayakhudakum adabun alim Allah kata cerita kepada kaum samud kaum Nabi Saleh, tinggalkan unta-unta ini -unta di atas muka bumi biar fadzruha takul biar unta ni makan seekor unta biar dia makan di atas muka bumi kalau kamu tak buat macam tu maka kamu akan ditimpakan dengan azab yang pedih kaum Nabi Saleh asqal awwalin Allah sebut orang yang paling celaka di kalangan orang awal apa yang mereka buat faaqaru an naqata an amri rabbihim mereka bunuh binatang tu dan mereka melampaui batas atau an amri rabbihim mereka canggah mereka bantah urusan Tuhan waqalu macam kata apa? Ya Salihun bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Oh itu kata ya Salih. Ini kami dah bunuh dah uta ni. Datangkan kepada kami apa yang kau janjikan. Kalau kau betul. Nabi kata asqal awwalin. Orang yang paling celaka di kalangan umat terdahulu. Kemudian Nabi tanya kepada Ali, asqal akhirin. Orang yang celaka di kalangan umat selepaslah apa? Allazi yata'muka ya Ali. Tapi kita orang yang akan bunuh engkau, wahai Ali Betul Ali mesti dibunuh Dan tuan balik kepada cerita Selepas tu Abu Abdul Rahman ibn Muljam Kita kena ingat tiga tiga Kepala yang jahat ni yang buat fitnah Di kalangan umat Islam, yang nak bunuh tiga pemimpin Besar Islam, Abdul Rahman ibn Muljam Yang datang untuk Bunuh Ali, dan orang yang kedua Al-Bark bin Abdullah Al-Tamimi Yang nak bunuh Muawiyah Dan yang ketiga, Amr bin Bukayib dia nak bunuh Amr bin Al-As Mereka bertiga datang Abdul Rahman ibn Muljam Bila dia datang ke, ke Kufah pada ketika itu Dia datang ke Kufah Dia jumpa dengan seorang perempuan Perempuan tu nama dia Fatam binti Syajnah Fatam binti Syajnah binti Adi Fatam Dia ni Dulu Ali pernah bunuh bapa dan juga saudara dia Ali bunuh Sebab ni khawarish dalam peperangan Ali tentera Ali bunuh bapak dan juga, abang dan juga bapak dia maka Fatam bin Shajlah bila Abdul Rahman ibn Muljam datang ke kufah dia nak menikah dengan Fatam Fatam kata nak menikah dengan aku, ada dua syarat syarat pertama, aku kena bagi aku 3,000 dinar. syarat yang kedua, aku kena bunuh Ali maka Abdul Rahman ibn Muljam kata, aku datang ni memang sebab nak bunuh Ali Setujuan aku mai kufah ni memang aku nak bunuh ali. Waqat ati tu ka waqat ati tu ki masa alti. Ni aku bagi ke Arabo yang handak. Maka Fatom juga bersubahat dengan Ibn Muljam untuk bunuh Ali. Dia bersetuju ke? Okay. Sebab dia ni ada dendam dengan Ali. Maka mereka bersetuju. Dapat dia dapat seorang geng untuk bunuh. Tuan, -tuan bila Ibn Muljam datang ke Kufah, dia bergabung dengan Khawaris di Kufah. Lalu dia dia gabung dia tak cerita niat dia. Sehinggalah dia ajar seorang di kalangan khawarish. Iaitu Syabib bin Bajrah. Syabib bin Bujrah al-Ashja'i. Syabib, orang khawarish. Yang duduk di kufa. Tapi dia taklah jahat sangat. Dia tak terfikir nak bunuh Ali. Tapi bila Ibn Muljam datang, dia ajar Syabib. Dia kata, Halaka fisyarafid dunia wal akhirah. Ibn Muljab kata Kak Syarif, dekat Syabib, Nakkah kalau aku tunjuk dekat hang kemuliaan yang hang akan dapat di dunia dan akhirat? Syabib Ibn Bujrah kata, Apa benda yang mulia di dunia dan akhirat? Ibn Muljab kata, tu Tusa'iduni ala qatli Ali. Han tolong aku bunuh Ali. Han dapat kemuliaan di dunia dan akhirat. Kata Syabib, Kata, Kata, Kata, Kata, Kata, Kata, Kata, Kata, Kata, Kata, Kata, Syabib bin Bujrah kata, celaka betul yang eh, ni, macam mana hang, nak buat benda tu susah, hang merancang satu benda yang kita tak mampu maka Ibn Bunjam, dia kata Dak, aku dah tahu dah urusan Ali macam mana Ali ni adalah orang yang tak ada tentera jaga dia ni orang yang keluar solat subuh, dia kejut orang kampung dia dia sendiri, Ali dia akan buak botan, buak botan, botan pergi rumah orang kejut sebenarnya subuh, kata, tuan bayangkan khalifah sikap khalifah ni berbeza, Omar dia jalan malam tengok siapa yang tak buat apa-apa benda kat malam tengok siapa tak ada makan Ali dia punya kerja, dia bangun subuh dia bangun subuh dia bawa rotan dia ketuk pintu setiap rumah bermula tengah subuh Jadi kata Ibn Muljam kepada Syabib Ali ini orang yang tak ada siapa jaga dia boleh dia nak bunuh orang dia tak ada tentera Kemudian kata Syabib dia disebut oleh Ibn Ibn Muljam sebut kepada dia fa inna jauna, na jauna wa in qutilna sa'adna bi dhikri bid dunya wa bil jannati fil -akhir. Ibn Muljam kata kalau kita boleh bunuh Ali, najaulah kita berjaya. Kalau kata kita tak boleh bunuh Ali, kita mati di buluh. Kata Ibn Muljam sa'adna bi dhikri fid dunya wa bil jannati Kita berasa gembira dengan nama kita akan disebut sebagai wira di dunia dan juga ahli syurga. Tonton, mereka ni confident betul. Eh? Qawaris dia betul-betul anggap Ali jahat. Dia betul-betul anggap Ali ni boleh dibunuh. Sebab tu Ibn Muljam kata kalau kita mati orang akan puji kita, orang akan sebut nama kita. Padahal orang tak sebut guna nama dia, orang sebut nama Alilah Ustaz. Ibn, Ibn Muljam orang tak kenal ikut. Dan dia kata kalau kita mati kita masuk syurga. Maka Syabib bin Syabib bin Bujra ni dia, dia tak dia tak suka pada awalnya. Dia cuma kata Wailaka inna Ali dusu sabiqatin fil Islam Nabi ma tansharihu sadri liqatlihi Kata Syabib Ali ni orang yang bersama dengan Nabi sabiqah awal-awal masuk Islam dengan Ali hati pun ni tak senang nak bunuh nak bunuh Ali tak boleh maka Ibn Muljam kata innahu hakamar rijal fi dinillah waqatala ikhwana ikhwalan dia kata Ali ni telah buat hukum dia sendiri dan dia telah bunuh saudara kita maka sebab itu kita kena keluar berperang dengan Ali. Dan tuan dia Qawaris subuh. Nak kenal Qawaris dia Qawaris. Dia rasa dia betul dia masuk syurga maka dia keluar dia nak menentang Ali. Khalifah pada ketika itu. Maka dia pun keluar. Dan disebutkan subuh. Waktu subuh ada ada seorang lelaki Al ashat Al ashat bin Al As'ad bin Qais Al kindi Ash'ad ni seorang sahabat Nabi Tapi dia, dia tak dipanggil sahabat sebab, sebab ada masalah dia, dia murtad pada zaman Abu Bakar Jadi nama dia tak disebut Al-Ash'ad bin uh, Al bin Qais Al-Kindi Dia ni tukang kejut orang Dia kejut orang bangun sebuah Cerita pasal Ash'ad dulu. Dia ni masuk Islam bersama dengan orang orang Kindi Ataupun Kandah Dia dengan 60 orang berkuda datang Nabi SAW masuk Islam masuk Islam zaman Nabi. Lepas Nabi wafat, dia buat apa? Dia antara orang yang murtad. Al-As'ad bin Qais murtad. Zaman Abu Bakar. Tonton, kita cerita kenapa dia murtad daripada membayar zakat. Nabi dah mati, Quran kata inna salatata tashkanu lahum. Selawat Nabi Memberi kesejahteraan kepada mereka. Kalau kata selawat Abu Bakar tak bagi sejahtera maka dia nak murtad. Al-As'ad adalah salah seorang yang murtad. Kemudian Abu Bakar pergi nak perang dia. Abu Bakar pujuk dia. Omar kata aku nampak Abu Bakar pujuk dia. Abu Bakar ajar dia masuk Islam balik. Asy'ar kata aku tak mau Nabi, Nabi dah wafat. Last kali Abu Bakar pujuk-pujuk juga. Asy'ar kata boleh aku masuk Islam? Dua syarat. Pertama sekali, kekalkan aku dalam tentera Islam. Jangan buang aku. Yang kedua bagi aku kahwin dengan adik-beradik. Adik-beradik ha? -adik, kakak ataupun adik Abu Bakar. Nama dia Farwah. Farwah bin Abu Qahafah. Abu Bakar pun tak faham, masuk Islam aku setuju jadi Abu Bakar kekalkan dia dalam tentera dan Abu Bakar kahwinkan dia dengan farwah jadi Ash'af masuk Islam zaman selepas tu zaman Umar ada Abu Bakar Al-Ash'af bin Qais dan juga Jarir, dua orang sahabat ada mayat, maka Ash'af kata Kak Jarir hampir jadi imam Jarir dia kata bersiapah, sebab aku pernah murtad dulu hampir, tak bintang, hampir jadi imam Ash'af bin Qais al-Kindi dia kejut orang ke dia pergi kejut orang mengkit sebuah dan Abu Bakar ibn Muljam kata, Al-Ash'ah ni dia dalam dalam pada dia mai kejut orang. Dia kejut aku sekali. Bangkit, main subuh. Ah, Abu Bakar, ibn uh, Abdul Rahman ibn Muljam, dia duduk dekat rumah Syabid. Syabid bin Gujrah. Dia duduk di situ, tunggu subuh. Tunggu subuh, bila Ali bangun, mereka nak bunuh Ali pada waktu subuh. Maka Ash'ah kata aku yang berkejut dia. Bangun, kejut dia di subuh. Untuk apa? Untuk dia nak main bunuh Khalifah. Pada malam itu, kata Hasan al-Hassan Al dalam sebahagian riwayat, Achang kata Ali tak tidur. Ali tak boleh tidur. Lalu Ali ceritakan kepada anak dia. Ali bagi anak dia dan dia ceritakan kepada anak dia sendiri. Dia cerita yang mana dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang dalam mimpi Ali pada malam itu. Ali mengadu, "Ya Rasulullah, fatlaqai laqaitu min ummatikal aulad wal Ya Rasulullah, aku dapat di kalangan umatmu ni aku ada anak-anak dan aku dapat permusuhan. Maka Ali kata pada ketika tu Nabi kata kat aku kud'u alaihim doalah puanah doa kat Maka Ali kata aku doa, "Allahumma abdilni bihim khairan liminhum." Ya Allah, gantikanlah kepada aku orang yang lebih baik daripada mereka. "Wa abdilhum syarran minni." Dan gantikanlah kepada mereka orang yang lagi teruk daripada aku untuk jaga urusan itu." Ali doa. Dan Ali keluar untuk solat subuh. Bila Ali keluar untuk solat subuh Ali bersama dengan Hasan. Saya kata aku ikut Ali, dia bersama dengan Ali Maka Abdul Rahman Ibn Muljam Dia datang dan dia tikam Ali Ibn Sa'ad sebut dalam Dia tikam Ali dekat kening Dan tikaman dia dekat kening ni Menusuk sampai ke tepi kepala Ali Sehingga yaddimah, Sehingga sampai ke kepala Ali Lubang, berlubang kepala Ali Kena tikam dengan Abdul Rahman Ibn Muljam Bila Ali kena tikam, Ali kata Fadzat warabbal ka'bah La yafutan lakumul kalb. Ali kata Ali sebut dari luka, Ali kata Warabbal ka'bah, demi Tuhan yang memiliki ka'bah La yafutan lakumul kalb. Jangan kamu lepaskan anjing ni Kalau sahabat pada ketika tu, ramai-ramai tangkap Abu Bakar, Abdul Rahman ibn Muljam Sahabat tangkap dia Dan Syabib bin Bujroh, dia terlepas Syabib, dia terkeluar, terlepas Abdul Rahman ibn Muljam, dia tangkap ada bila dia kena tangkap dia pun bawa mai ke Ali bila bawa ke Ali Ali kata dia ni tawanan perang dia ditangkap atau urusan dia, dia tawanan perang kata Ali atibu taamahu wa alinu firashahu ali kata bagi dia makan elok atibu taamahu bagi dia makan makanan yang elok wa alinu firashahu bagi dia ada tempat tidur yang baik fa in aish fa ana aula bi dabihi afwan wa qisasa Ali kata, kalau aku hidup lepas ni, maka aku lebih layak untuk dia. Sama ada aku nak ampunkan dia, ataupun nak kisah. Aku lebih layak. Wa in amut, dan kalau aku mati, fa'alhikuhu bi, ukhasimuhu inda rabbil alamin. Kata Ali, kalau aku mati, hantar dia main dekat aku. Maksud dia apa? Bunuh ada sekali. Ukhasimuhu inda rabbil alamin. Aku akan uruskan urusan di antara aku dengan dia di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ali ditikam pada hari Jumaat 19, 19 Ramadan dan dia dia meninggal dunia pada hari Sabtu, pagi Sabtu. Kata Ummu Qantum anak kepada Ali, dia jumpa Abdul Rahman bin Muljam, dia kata ya adu wallah qatalta al-mu'minin al Dia kata kepada Abdul Rahman bin Muljam, wahai musuh Allah, engkau dah bunuh pemimpin Islam. Abdul Rahman bin Muljam kata, "Ma tu illa abak." Aku tak bunuh siapa-siapa melainkan bapak hang saja. Aku tak bunuh khalifah. Cepat dia tak iktiraf dia tak ali bukan khalifah. Aku guna bapa hang saja. Kata ummu Kulthum tawallahi inni la arju an la yakuna amirul mukminin bash. Ummu Kulthum kata aku berharap mudah-mudahan tak ada apa yang melingkup Ali daripada menikam. Abdul Rahman mengujam nak tak khabar dia punya kurang ajar. Dia kata falima tabkin idzan. Kalau hang harap tak jadi apa-apa kadang tu menangis betul apa? Kemudian kata Abdul Rahman bin Muljam, wallahi laqad samamtuhu syahra. Demi Allah, pisau yang aku guna untuk tikam Ali ni bukan pisau yang aku baru jumpa. Pisau ni aku telah salut dia dengan racun sebulan. Sebulan dia simpan pisau tu salut dengan racun. Fa in akhlafa ni Allah wa ashaqahu. Dia kalau boleh hidup selepas ni maka memang celaka sudah. Dan Abdul Rahman bin Muljam kata memang dia akan mati. Syabib pada ketika itu Sabi pada ketika tu dia keluar dan dia dia juga terlibat dalam dia juga terlibat dengan bunuh Ali dia, dia terlepas keluar. Dan pada hari Sabtu selepas tu Ali meninggal dunia. Dan sahabat menyebutkan pada ketika itu apabila Ali meninggal dunia Ali dimandikan oleh Hasan dan Hussein dan dia dikafarkan dengan tiga lapis sebagaimana Nabi dan Abu Bakar. Ali meninggal dunia. Selepas Ali meninggal dunia Muawiyah mengambil kuasa tuan yang penting dalam kisah ni Bagaimana khawarij terlibat dalam rancang pembunuhan ramai sahabat-sahabat penting Apabila Ali dibunuh Pada ketika Ali dibunuh Khawarij Mereka ni satu kumpulan manusia yang fikir bahawa Agama tu benar Dan agama membenarkan mereka untuk buat apa sahaja yang mereka rasa benar Dia tak fikir dia boleh bunuh Khalifah dan sebagainya sebab tu mereka menganggap sebahagian besar daripada sahabat kafir Dan mereka membunuh para sahabat Betul dalam sejarah mereka bunuh para sahabat Dan khawarij Yang penting adalah khawarij Dia bukan orang jahat Khawarij ni bukan satu kumpulan manusia yang mana mereka ni buat jahat tak Mereka ahli ibadah Abdul Rahman Ibn Muljam Zaman Omar Dia ada pegawai di Madinah Omar Lantik dia jadi pegawai dan begitu juga dua orang yang diperintahkan untuk bunuh Muawiyah dan Amr bin Al As, Al Bark bin Abdullah At Tamimi dengan Amr bin Bukair At Tamimi. Orang bagui, hebat orang yang bagui. Tapi mereka melakukan jenayah yang besar dalam. Dan Nabi bagi isyarat tentang kawaris. Nabi kata kaumun yang al Quran la yujawi zuhanajiru. Nabi kita kawaris adalah satu kaum yang membaca Al Quran tetapi bacaan mereka tak lebih daripada kerengkung mereka sangkut tak lebih mereka solat macam kamu solat mereka puasa macam kamu puasa mereka baca Quran lebih daripada kamu dan nabi kata yakhrujuuna minal millati kama yakhruju as-saham minal qaws mereka ni adalah kaum yang keluar daripada agama sebagaimana keluarnya mata panah daripada panah tuan khawaris membahayakan Cuma satu benda yang kita kena berhati-hati Bila kita setuju khawarij ni Berbahaya Jangan sampai kita tuduh Orang yang tak khawarij sebagai khawarij Itu melampau Ada orang yang mereka tak layak dituduh khawarij Aisyah Dia juga berkumpul mendesak Ali Tapi Al Aisyah tak dikatakan khawarij Muawiyah bin Abi Sufyan Muawiyah di Syam Dia juga berkumpul bersama dengan tentera dan bila Ali minta tentera tu bubar Tentera Uthman Ali minta bubarkan tentera, dia tak bubar Tapi Muawiyah bukan khawarish Maka itu penting Istilah khawarish tu kena jaga Zaman ni ada satu kecenderungan Di mana orang suka tuduh khawarish Mudah Orang yang straight sikit, khawarish Orang yang menentang pemerintah, Bukan menentang pemerintah, orang yang tegur pemerintah Khawarish Ini masalah, fikrah yang berbahaya Berbahaya kepada Allah sebab kawaris dia dia satu puak yang berbahaya tapi mudah menuduh orang kawaris juga berbahaya. Tentuan, apa hukum mudah menuduh orang kawaris? Dia dia orang yang mudah tuduh orang dia tu dekat dengan kawaris. Sebab kawaris mereka menganggap semua orang kafir. Dianggap dia saja betul. Kalau ada orang dianggap dia saja betul, siapa tak ikut dia semua salah. Dia ada bau-bau macam kawaris tu ada sikap kawaris. Yang mana kawaris dia tak boleh tengok perbezaan pandangan dan perbezaan pandangan zaman tu besar. Tuan-tuan, lebih besar daripada perbezaan pandangan tentang solat. Lebih besar tentang perbezaan pandangan tentang bidah ah dan sunah, lebih besar. Perbezaan pandangan yang menyebabkan siapa patut jadi khalifah. Perbezaan yang betul-betul besar antara Ali dan juga Muawiyah, siapa yang patut apa yang patut didahulukan? Besar. Tapi di situ tidak berlaku tuduh-menuduh kawaki. Khawarif datang, dia tentang dulu Dan ini satu benda yang penting Bukan dalam sejarah Islam yang okay, Kita boleh ambil sedikit semangat pengajaran Daripada kisah Kematian beberapa orang sahabat ni Setakat ni dulu untuk kisah Ali InsyaAllah Allah lupa soalan dulu betul-betul bagalah dan hari dicetak 25. Allah hendak membunuh tentang kelebihan fadhilat Ramadan solat jemaah kedua sahih disebutkan dalam muttaq dan juga dalam sahih Bukhari juga disebut. Tafaddala salatul jamaati ala salatil fard bi 70 wa bi 27 darajah solat jemaah lebih baik daripada solat fard solat seorang-seorang 27. Dalam hadis Bukhari juga disebutkan dan dalam hadis Muwatta juga disebutkan 25. Jadi ada perbezaan, zahirnya ada perbezaan. Cara untuk gabung wallahu aalam. Di kalangan ulama hadis, ada di kalangan mereka yang kata bahawa Nabi ucap benda tu dalam dua occasion yang berbeza. Dua keadaan yang berbeza. Ada sahabat yang mendengar Nabi ucap 27. Ada sahabat yang mendengar Nabi ucap 25 7 dan 5 Apa beza dia? Dengan dalam bahasa Arab 5 maksudnya spesifik 5 25 Tapi perkataan 7 di dalam bahasa Arab Tak semestinya maksudnya 7 7 dalam bahasa Arab Maksudnya banyak Orang Arab kalau nak kata banyak Dia akan kata 7 itu itu jangan kata pasal apa orang boleh buat macam itu sudah jangan tanya pasal apa sebab itu budaya Arab Arab nak kata banyak dia akan kata tujuh sebab tu dalam hadis berkaitan dengan sabagai wa, uh, was setaftarit ummati ala salat wasabainafirqa umat aku akan berpecah kepada tujuh puluh tiga golongan kebanyakan ulama kata bukan tujuh puluh tiga tapi nabi sebut tujuh tujuh masuk dia banyak nombor tujuh tu merujuk kepada banyak. Kenapa 3 di belakang? Sebab Nabi nak tunjuk kita lebih daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi 71, Nasrani 72, umat aku 73. Jadi wallahu a'lam. Mungkin boleh ditafsirkan bahawa yang dimaksudkan dengan 27, 7 tu merujuk kepada banyak. Bukan spesifik. 25 bilangan spesifik. Wallahu a'lam. Ada juga sebahagian ulama sebagaimana Syaukani sebut dalam Nailul Autar mereka susun, apa kelebihan 27 pahala? 27 pahala, pahala tumbuh jamaah, pahala udhud, pahala tumbuh imam, pahala takbir dengan imam. Dia susun. Jadi, 27 pahala. Saya, saya mengingat bahawa benda itu tak disebutkan dalam naqs yang pertama. Dan yang kedua, Zahir Nas menunjukkan bahawa siapa sahaja yang solat jamaah, tak semestinya dia tunggu. Dan boleh jadi kadang-kadang dia main lambat daripada imam, dia masuk di belakang imam, masbuk dan sebagainya. Zahir Nas menunjukkan dia tak dapat 27. Cuma dalam bab ini Kaedah yang kita guna Apabila dua hadis itu sahih Lebih baik kita amal dengan kedua-dua hadis Daripada kita tolak salah satu hadis Itu kaedah yang ulama hadis guna Malaikat dah tak boleh nak gabung dah Dua benda yang bercanggah semua Dalam bab itu kita kena kata Ini betul ni salah Kita dah sebut contoh dulu Dalam bab berkaitan tujuh orang yang dilindungi oleh Allah Pada hari yang tidak ada pelindungan malaikat payungan Allah Salah satu Orang yang sedekah dengan tangan tangan kanan Sehingga tangan kiri Tak tahu apa tangan kanan bagi Hadis lain pula kata Sehingga tangan kanan Tak tahu apa yang kiri bagi Yang tu memang nampak bercanggah Kita kena kata satu betul Satu salah Dalam bab ini Ada banyak kemungkinan Sebab nombor ni Dia berkaitan dengan fadilat Semata-mata Boleh jadi Maksud 27 Nabi nak ucapkan banyak Nabi sebut 27 Boleh jadi Nabi nak ucapkan 25 Nombor spesifik 25 Boleh jadi juga Sahabat mendengar benda yang berbeza. Ada sahabat datang mendengar hari ini Nabi kata 27. Esok Nabi sebut 25. Dia tak menjadi sebarang masalah yang besar. Adapun fadilat sebenar, itu terpunang kepada Allah. Bagaimana Allah nak bagi. Jadi dalam bab ini, saya ingat dia bukan percanggahan sehingga memerlukan kita tolak satu dan terima satu. Walaupun begitu, ada sebahagian ulama yang pergi kepada terjih. Terjih, wallahu Terjih, Sebahagian Sebahagian orang sebut bahawa yang kuat dan yang banyak disebut adalah 27. Tapi dalam bab itu pun tak boleh nak batalkan hadis 25 sebab dia juga sahih. Jadi dalam bab ini lebih baik-baik baik kita jamak. Kaedah <tuh> muhaddisin al-amalu bil hadithain afdal min ihmali ahadihima. Al-aqd bi hadithain, ambil dua hadis lagi bagus daripada ambil satu dan buang satu. Allahu akbar. Kita Halal larangan menikah dengan anak sendiri. Dan kebanyakan ulama menyebutkan bahawa larangan itu okay, utama sekali sebab nasab. Ah kalau sabi nasab seseorang dia tak boleh menikah. Bint wama faw, wama asfal wama asfal minha. Seseorang tak boleh kahwin dengan anak dia Dan yang bawah daripada anak cucu Cucicik dan sebagainya Dia tak boleh kahwin Sebab Dia kata sulb datang daripada sulp Daripada diri dia sendiri Sulp dia sendiri Imam Syafi'in Dalam pandangan madhab lama Madhab Fadim Madhab lama Syafi'in Sebutkan bahawa Tapi masalah dia Bagi anak zina Anak zina Anak seseorang dengan hasil zina Seorang lelaki Menzina dengan seorang perempuan Dapat anak di luar nikah Kata Imam Musyafi'i, dia tak sabit nasab Dia bukan dikira anak sebab tak sabit nasab Kalau sabit nasab Kalau dia dikira anak dia orang tu maknanya dia orang tu boleh jadi wali dia kahwin Satu Yang kedua, dia boleh mewarisi harta orang tu Tapi kata Imam Musyafi'i, kedua-dua hukum ni minha, Dibuang daripada dia Disebabkan dia anak zina Dia tak boleh jadi wali Bapak dia tak boleh jadi wali dan yang kedua dia tak mewarisi harta bapa dia. Tak. Nasab tak ada. Dia tak boleh dibentikan kepada bapa dia tu. Dia hilang tiga benda ni. Kata Imam Syafie, eh, kalau yang ni hilang, maka larangan untuk kahwin juga hilang. Sebab dalam nas, larangan untuk kahwin hanya ada tiga sebab. Nasab, satu nasab, yang kedua susu dan yang ketiga musaharah. Musaharah dalam bab bila kahwin dengan seseorang, tak boleh kahwin dengan mertua dan sebagainya hubungan yang disebabkan perkahwinan. Kahwin dengan orang ni, pak keluarga orang tu, sebahagian daripada mereka tak boleh kahwin dengan kita. Yang ketiga berkaitan dengan usahara. susuan. Nabi kata, "Yuhram minar radha'ah ma yuhram minan nasab." Diharamkan kerana susuan semua yang diharamkan kerana nasab. Dua. Dan yang ketiga nasab. Nasab anak seseorang yang sah. Dalam mazhab qadim Syafi'i, dia kata tak sabit nasab dalam bab ni. Dia tu tak dianggap anak sebab kalau dia anggap anak ini dia, dia boleh wali boleh jadi kepada Boleh bin ataupun binti kepada bapak dia Bila tak sabit nasab Jadi dalam waktu dia bukan anak Maka mazhab Qadim Syafi'i benarkan Tapi jumhur ulama' berpandangan Tak boleh haram Tak boleh bagi seorang kahwin Dengan anak zina dia sendiri Sebab mereka melihat Bahawa pengharaman kahwin bukan sekadar Nasab semata-mata tapi sulb Anak daripada siapa Tak boleh kahwin dengan Anak orang tu Bahkan dalam ayat larangan kahwin disebutkan dalam Nas Larangan untuk kahwin Di antara larangan yang disebut adalah Cucu, tak boleh kahwin dengan cucu sendiri, dengan anak sendiri Seolah-olah Nas menunjukkan bahawa larangan itu bererti Bukan sekadar nasab, tapi dia bererti sulut datang daripada kamu Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut saya tak, tak, tak, tak, tak, tak ingat ayat tu Tapi, zahirnya jumbo berpandangan bahawa Larangan ini bukan sekadar nasab, dia adalah sulf. Siapa yang lebih bawah, dia tak boleh kahwin. Sama ada sabit nasab ataupun tidak sabit nasab, itu urusan itu. Dan Imam Syafi'i dalam mazhab baru juga tidak menulis pandangan itu. Ulama' mazhab Syafi'i yang menakalkan pandangan Imam Syafi'i tak tulis pandangan itu. Menunjukkan bahawa Imam Syafi'i juga tak menerima pandangan itu selepas daripada itu. Perayaan agama lain Wallahu'alams Sebenarnya Ulama' yang menulis tentang larangan Ataupun dibenarkan Dia nampak seolah-olah Dia ada dua ada dua benda yang bertembung Ibn Taymiah tulis dalam Iftirah suratul mustaqim larangan Tak boleh Maka sebahagian ulama' Saudi melarang Cuma orang yang, orang yang duduk di Karadawi di Qatar Karadawi kata boleh Wallahu a'lam dalam bab ini saya hendak melihat kepada kepentingan dakwah. Kalau ada kepentingan terhadap eh, okey yang pertama sekali kita kata apa tujuan kita sebut itu? Bagi ulama sebahagian ulama mereka berpandangan kalau kita sebut apdipavali eh, dan sebagainya dia bererti menjejaskan akidah. Bererti kita redha dengan sebahagian daripada tuntutan agama mereka. Maka dalam bab itu kita berkompromi dalam akidah. Ini pandangan sebahagian ulama. Bila kita ucap, maksudnya kita reba. Ada ada benda dalam agama dia yang kita reba. Jadi kita kompromi dalam akhidah. Sebahagian ulama itu tak boleh. Maka keras dalam bab itu. Sebahagian ulama lain pula sebut, tak, dia bukan maksud kompromi dalam akhidah. Dia sekadar budaya. Budaya seseorang yang mana kita, dia menyambut benda tu kita hormatinya. Tuan-tuan, perayaan ni. Ada perayaan yang melibatkan budaya dan ada perayaan yang melibatkan agama. Ada ulama yang straight mereka haramkan semua Semua perayaan tak boleh Melainkan Adul Fitri dan Adul Adha Tak boleh semua Ada sebahagian ulama lagi berpandangan Yang diharamkan perayaan agama Sebab itu urusan akhirat Perayaan agama kena batal semua Melainkan Adul Fitri dan Adul Adha Perayaan budaya terpulang pada masing-masing Masing-masing ada budaya dia sendiri alam Itu tak masuk perbezaan pandangan dalam bab tu. Cuma pandangan saya dalam bab ini Kalau lah kita melihatkan ada keperluan ada satu keperluan yang mendesak Ataupun benda tu membantu untuk bagi gambaran yang image Islam ni Bukan agama yang eksklusif Saya ingat tak ada masalah Dia tak melibatkan akhidah Tapi kalau tidak ada keperluan Tak payah buat lah. Ikut suasana Bagi orang yang hidup dalam keadaan Islam kuat Dia tak dia tak tak perlu untuk ucap benda lain Majoriti tak ada masalah Maka saya ingat dalam keadaan ini, tak ada keperluan Untuk orang nak ucap selamat hari raya kepada orang lain tapi bagi dalam keadaan Islam ni, dia ada dalam kedudukan lemah, ditindas. Gambaran tentang Islam buruk. Orang nampak buruk. Orang lain hari raya, bagi hadiah dekat dia, main makan rumah dia. Dia hari raya orang lain, hidup diam. Kadang-kadang memberi imej yang nampak kurang kemas. Jadi, dalam bab ni ada perbezaan pandangan. Cuma kalau kata ini melibatkan urusan akidah, akhidah. Allahuakbar. Pada saya, bagi orang yang ketika dia ucap, dia tak nak fikir akidah apa pun. Saja seronok. Kawan dia ucap dia pergi kembali. Paling berat pun itu sekadar Kesalahan dia bukan akidah Akidah, kita hanya boleh hukum orang sesat dalam akidah Pertama, perkataan dia Zahir menunjukkan dia kufur perkataan. Yang kedua Kalau perkataan dia tak menunjukkan dia kufur Iktiqat Bagi orang yang perkataan dia tak rasa itu kufur Dan dia tak ada iktiqat Nak reza dengan agama orang tu pun Aku tak ada pasal nak setuju dengan agama dia Cuma, orang tak buat iraya, aku kata sama iraya Saya itu t tidak t Tidak, -tidak menjejaskan aqidah dia bukan urusan akidah Allah taala. Walaupun begitu dalam bab ni ada perbezaan pandangan. sebahagian ulama di Saudi mereka keras dalam bab itu. Sheikh Uthaimin bin Bas mereka keras di dalam bab itu. Dah, sambung sikit cerita. Baru-baru ni 2-3 hari lepas di Saudi dibuat satu fatwa, perempuan tak boleh jadi cashier. Dia tak boleh jadi cashier supermarket. Dan sebelum ni ada fatwa yang mana perempuan tak boleh memandu. Kadang-kadang fatwa fatwa begini bila nak bawa ke dalam negara negara lain, dia kena tengok wakaf, tengok suasana negara itu. Tak boleh nak bawa satu fatwa yang literally kita translate daripada satu negara mai ke negara lain, itu dia akan jejaskan banyak benda. Kalau fatwa tu bawa ke Malaysia, saya ingat dia tak balik Sebab sebelum nak haramkan perempuan jadi casual supermarket, Dia ada banyak benda yang dia kena haramkan dulu Dia kena asingkan bas lelaki perempuan dia kena asingkan Tempat perhimpunan umum dia kena asingkan Konggung-oyang lelaki dan perempuan dia kena asingkan Banyak-banyak benda Kolam-renang terbuka lelaki dengan perempuan dia kena asingkan Lepas tu kalau kita kata haram perempuan jadi casual Sebab apa? Sebab dia tak berdepan dengan lelaki Okey, kena tapi kalau kata di negara kita, semua benda tu halal, tak ada masalah. Tiba-tiba kita dengar mufti Saudi kata, yang tu haram, kita tu haramkan benda tu. Dia akan jadi pelik eh. Yang lain tak, masalah, tak ada masalah pula. Orang akan tiba-tiba banyak persoalan. Sebab tu, fatwa nak intikal bawa fatwa daripada satu negara, main negara lain, tengok wakil. Kita setuju, kita kata betul. Nabi juga, Perempuan tanya Nabi, boleh tak kami nak jalan tengah-tengah jalan? Nabi kata, turuk. Nabi kata, apa jangan main tengah-tengah, laki ada tengah, ambil tepi. Ya, memang ada hadis. Tapi kalau bagaimana nak bawa masuk hadis tu dalam negara? Dia kena satu, berperingkat. Yang kedua, kalau tak mau berperingkat, haramkan semua benda yang melibatkan hadis tu. Semua. Tapi jangan, bila Mufti Saudi kata yang ni haram, kita pun terkejut, kita mahu haramkan benda tu sahaja. Dia memberi impact yang pelik, orang kata. Pasal apa? Yang ni haram, lain tak haram. Jadi, tu kena jaga ya. Bila nak bawa fatwa daripada satu negara ke negara lain, ada isu tu kena ambil berhati-hati. Sebab tu dalam masyarakat majmuk ataupun dia bagi kosmopolitanism, masyarakat yang bercampur aduk Hukuman ataupun fatwa di situ berbeza dengan keadaan masyarakat yang duduk satu agama Dia tak ada orang kacau, tak sentuh Fatwa negara tu nak bawa main negara majmuk, dia ada masalah sikit Kita kena sesuaikan beberapa benda Fatwa, hadis kita tak ada masalah Nabi kata yang tu, yang tu lah hadith, tak ada masalah Tapi fatwa orang nak masuk sini, banyak benda, -benda perlu dinilai والله على حسب حال الله اللهم حمدكش حد الا اليك استغفرك dia aya boleh ada ah nak buat boleh apa aya zero apa